Тому хто навчився тих мудрощів, вони й на що не здавались, хоч би вони були не самі вже схолотичні. Та й самі ті тодішні поводарі сліпцям у науці були ще невидющіші за сліпців, бо зовсім були далеко від справжнього речу та спитку. Наука та й була одрізана, мов, скіба від хліба не тодішнього тіста, кіпш. До того ж, ще безладна справа школярна та тисьба здорових молодиків-моцаків. Усе оце мусило справити школярство на таку стежку, що вела його сторон науки. Іноді поганий кошт, іноді частикари кари голодом, іноді багацько потребів усяких, що прокидалися в зеленій та міцній натурі молодечі Усе це згуртувавшися, виплодило їм той розмисл, що вже на Запоріжжі осилів. Голодне школярство никало по Києві, та й кожен мусив бути повсякчас сторожким. Перекупки. Зочивша школяра, мерщі затуляли, як орлиці свої діти. Слястони, бублики, голубці, кабачки та й усяку ласу річ школяреві. Старший їх, мусив пильнувати підданих йому школярів, мав собі такі страшенні кашені, що десь ховав би в них увесь крам з крамаревою перекупки гави. Оце школярство військове жило собі своїм однолюбним побитом. До гурту з шляхецтвом ляцьким і нацьким його не приймали. Сам воєвода Адам Кісіль, незважаючи на те, що він всякого підпирав академію тую, але ж не приручав його до громади шляхетської і наказував держати його скрутно. Воно простей заказувати. Ні-ні, що було, бо ректор і професорі чинці таки не шкодували школярству тали та карвачів. І почасту сікутори так закатно патьожили, що є загаду старших своїх, що ті сі тижнів схоплювали, сівши. Багатьом ся річ була байдуже. Здавалося, мало чим гірчішою за добру перчаківку, але ж і яким і геть до оприкрилася тая березова каша, що вони вже мусили нарешті мандрувати на Запорожжя, якщо потрапляли, або як не перейбають по дорозі, бульбенко, Стап, як не працював над логікою та богословню, але ж не мав збутись з карайних скарбачів». Світова річ усе це мусило зробити натуру його запеклою й додати йому ті міцноти того гарту, що значив завжди козака. Остап завжди вважав за себе по найкращого товарища. Зарідко доводив він іншим на завзяті ревесли обнести садовину, визберети баштан. Але ж він був завжди решти з поміж тих, хто ставав попід руч розмисловому привідцеві школяреві, той ні. Коли, як би прикро не припадало, ніколи не виказував на своїх товаришів. Ніякі карбачі чи деркачі не мали його усилувати тую зраду вчинити, поривало його до буйного вою та бучного бенкету, а на іншу річ не квапився, цуравсь навет. ніколи сливе, що інший на думку не спадало. З рівною поводився він навпростець. Добрість він мав собі таку, яка тільки мала бути з-під його вдачі, та й за тих часів. Материні сльози зглибока взрушили йому серце, та оце одно тільки сколотило його і присилувало схилити голову журно. Менший брат Остапів Андрій мав почуття трохи жвавіші, та якось більш розсвічені. До науки був беручіший, але ж не силуючись, як звичайно, крута та міцна натура поводиться. Він був мусьовитіший за брата, частіше ставав за на розмисли й геть небезпечні.